Bizikik ezkatuak gira gaur egun sinatu izan den itzarmenarekin, urte baterako sohidik eta abokatu batek aztertua du, eta haiten du, bai, lan dela, berreta bai, baten buruan ez berritu ezaitea. Ta hare gehiago, iragortzen baduzue berrian, ze deklarazio eginduen etxegarai handereak, Biz, zinezke ezkagarria da, zen adibiez, aitortzen du, guk reikastolak, aldetzen zitu erarik, per permisak hausatzen intzinetik ez izkigutela emanen, Eta beti sinestara zigaitu digute kontrakua, beraz, ez gira fidatzen eta lehen gauza egingo ginukena utatua bagina, izan entzien hitzahmen bat sinatzea, ase aska eta ikastorarekin adostuz. Gero, e, ikastorari begira, aukera posible guziak azertuko genituzke, biztanda beskoitzeko ikastora eta ase bilduz, e, obere nautatzeko, eta gure filosofialitzateke iparaldeko edo lapurdiko errietan egindena, den, egin egiten espiritu bere berarekin lan egitea. Zer diozu adibidez, Pascal Jok proposatzen duen az, atera bide bat berdin Eskola publikoari da Datxikola eta beste bat berdin zergatik ez miatu departamenduak eginen duen onduan zerbait asmatzia beskoitzeko ikastolarentzat, oroak Oroa lehenik zuen aldetik? Eta bo badakigu bi haukera dira eh, alde batetik. Eskola publikoaren ondoan eta ikastoraren ondoan badira lugu bat zuor eh, erriak preamptatzen aldituenak. Beraz, aterabide bat ikastoraren da biztan da lugu bat atxeman eta horera ikitzea, edo beste naz atxeman, eraikin publiko bat alokatzen dena ikastorari. Baina aldi zaipatu duzu eh, eh, kolegioarena, eta zakit jokuk eta obereserrenak badakite, baina kolegioarena eh, lugu aldelkargoak refusatu du. Eh, eh, ez egune bat da, eta... Mointuz, Azteko, gudak igunez, eh, kohitu hori egepesatua izan da, du galdelko Beraz, ahan ez dut ikusten, nola zerbaititenak hori Beste Beste, bat ere, lantzen duzuena zuena, Azkar, bada, eh, bizitegien erraikitzeko proiektu erjaldoi bat, egunta irurogoi bizitegi, eta hor zinez, kezkatuak zarete zuek? Biziki, bai, egia da, e, beraz, zak gisa ginen dugu Euskaraz ezaola egiten, baina, zak ari daukionez, Jakin behar da, eunda irurogoi etxe bizitza berri egine dituztela, e, bi urtez, e, ginen luke beraz, iruunda berroita margiende guti egora bera, eranai da, boi, bezkoitzeko populazioaren euneko amaika e, emendatuko litzateke bat batean. Gero, jakin behar da, e, e, bai, dozior hori edo ez dela bater ere izan, alde batetik, lujaren aldetik, oino ez da, etxe baterez, bakatu luj baterez saldua izan, eta e, jabeak, diru gehiago aldetzen dute, eta batzuk, saldu nahi ere, eta beraz, dejabetzeak be, deja eginen dituzkete, hor EFAS-ek, EFA nahiko dituzkete dejabetzeak egin, jakinez e, ez, errikoetxeak enpresarekin kontratu bat egina duela. Gero, lur mailan ere, ez seguneak bat dira, segune bat, hor luraren bost ektaroa behin ogeiago, eta erdia EFAS-ek oartara ziduen bezala, ez segune bat da. Haurek, ba, zaitasun handiak ekartzen ditu, eta lege ere adibidez, ba, ba, behar da, e, olako lurretan eraikitzen ikitzen bada, kompensiatu behar dira beste lur batzu e, behiz ongi jahiz eta e, modu bat eragiteko naturari eskainiz. Finantzaren aldetik ere ez da bater ere menperatua, ez dakigu zehazki zonbat kostatuko duen energiari badakigu, pentsatzen dugu aniz kostatuko duela benen, zehazki izakigu zonbat kostatuko duen, eta badugu adibide konkretu bat, hor, hartertu dugu eraz, efazekin izan, kon, zinatu izan den kontratua, eta adibidez kontratu hortan, aipatzen da, errikoetxeak, entzinekoak, faimenean zainerak, adostu duela, festagela bat eraikitzea, miliun bat irunda mila eurotan, eta efazek emanen luke, zakaaren, beraz, santieraren edo trukean, berreundan ma 5.000 euro. Nahi du egan bat, egun da goita 5.000 euro, izan iratekera egiaren esku, biztan da, segurazki laguntzak, sekatuko lituzke, behar, lujaldelka joan bestetan, baina ikusten da, oroko gean, e, ez da bat ere menperatua aldetik eta gainera, dugun informazio zertz baka jau da, eta ikusten dugu, izi gerri kostatuko lukela, Erikoetxeari. Beztena nola prestatu duzuek programa numeita ze proiektu Euskara Euskarari begira lehentasunetako bat ere eta lehentbi urteu eta negitea, espero ginnuke uh, obekuntza kontratu bat sinatu nahiko ginuke uh, Luhal del Cargoarekin. Progresibo ki, uh, Erikoetxeak elebi dineruntz abierazteko, uh, eta noski, ba, langideu bolondresekin, eh, prezidirenekin euskara ikasteko adibidez. E, Euskara mailan baditu ere beste proiektu batzu, eh? egin dituzke sustatu ahisaldi ba, e, zentro bat Euskaraz, aukzean degi bat ere, edo, edo aukzean etxe bat e, Euskaraz, eta gero oroko gean, beraz, e, elkartek e, randaiteke azken, beraz, bie kargoaldi horietan, sufritu dutela, handik sufritu dutela, eta ne, negin dituzke gehiago entzun, eta sostengatu horien proiektuetan, eta beraz, konfianzazko... Giro bat sortu oiekin, zentzu horretan ere pentsatu da dugul, arun bat goizaz, guzitan, a, a, beraz, hautexi batzu errian izaitea, elkarteak eta erriko jendeak ere entzuteko eta laguntzeko presa izaite, izaiteko. E.